Tu, tu îmi sporești singurătatea cu un picior de barzel lung pe care îl calc în roți în goană, stând la volan un demiurg Lasă să plouă pe șosele dând un verde pur, iradind cu frig și spume scheletul meu în stil maur. Și lasă pe arenă urlet să-mi ciuruiască în ținte gândul cel cu nor în vârf. Se aude doar stângul, stângul, drept-drept stângul, stângul, stângul, drept-drept stângul, stângul, drept-drept stângul, stângul, stângul, drept-drept stângul, stângul, stângul. Autor, Nikita Stănescu Lectura Maya Martin